Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ восьмий Повернення Вітаю на рідній землі! Хтось насмішкувато привітався Галя розплющила очі Не одразу впізнавши голос смалюха той занепокоєно схилився над її розпластаним на вологому ґрунті тілом. «Що за чорт?» – вилаялася дівчина в голос, намагаючись підвестися. «Чорт-смалюх до ваших послуг!» Чоловік у пікселі зробив реверанс перед дівчиною. «Я б радив не робити різких рухів, бо ти кулею вилетіла із порталу. Соломія вже на підході із медичною допомогою». «То тепер ви хвилюєтеся за моє самопочуття?» – глузливо запитала дівчина. Вертикальне положення тіла давалося їй нелегко. «Не хвилюємося!» – раптом роздратовано буркнув Смалюх. «Наче окрім вас, княгине, тут більше немає про що хвилюватися!» Галя так здивувалася такій раптовій дітьковій зміні настрою, що аж мало язика не проковтнула. Секунду подумавши, вона додала: Вибач, я знаю, що у вас і без мене вистачає тут проблем. Ти також, вибач, примирливо сказав Смалюх, притримуючи її за лікоть. Я не знаю всіх деталей твого іноземного візиту. Мені дали вказівку тебе зустріти і сказали, що потрібна буде медична допомога мавки Соломії. Ти знав про нелегальні портали? несподівано спитала смалюха Галя. Страшенно запаморочилося в голові, тому вона змушена була присісти на великий камінь. «Чув щось!» – неохоче відповів чорт. «Тільки не кажи, що тебе відправили через один із таких порталів!» «Ти не повіриш!» – сердито вигукнула дівчина. «Я втрапила у засідку до злих злиднів!» Чаклунка із Нового Орлеану сказала, що якщо портал відкритий аматорами, то його важко повністю закрити. Завжди залишаються шпарини, в які можуть пролізти усілякі дрібні магічні істоти. Дай мені руку, будь ласка. Смалюх допоміг дівчині підвестися, і вона із подивом почала роздиратися довкола. «О, тільки не це!» – вигукнула Галя, вихопивши поглядом у окострельній темряві – розмитий силует пірамідоподібного напівзруйнованого гробівця, оточеного високими деревами. «Де ми?» «Ласкаво просимо до села Березова Рудка!» Почула вона знайомий мелодійний голос і обернулася. Соломія різкими рухами, обтрушуючи рукави темної сорочки від цегляної крихти та павутиння, вийшла із бічного отвору кам'яного склепу – і попрямувала до Галі. Молоді жінки міцно обійнялися. «Мене так тепло ти не зустрічала!» – ображено сказав Смалюх. «Хоча я тут декілька годин чатував!» «Я чула, що дісталося тобі. Давай зроблю огляд. Як самопочуття, як твої суглоби!» – торохтіла без зупину Соломія. «Мені вже краще!» «Соломіє, мені спало на думку, чи це була, була не ідея креативного відділу Небесної канцелярії – активне переміщення порталами?» Нетерпляче допитувалася Галя, до якої фрагментарно поверталися спогади про візит до Нового Орлеану. «Можливо, наші предки колись часто користувалися порталами. Вони діставалися до багатьох незнаних світів та вимірів» але згодом ті портали були закинуті і занедбані. Багато з них досі заховані, бо прадавні чаклунки та магічки, що володіли вмінням відкривати портали, приховували ці знання, щоб вони не потрапили до відьом ніжок із землі злих злиднів. «Я б хотіла знати більше про використання порталів перед тим, як мене знову кудись ними відправлять», – обурилася Галя. Десь вдалині далині почулося кукурікання третіх півнів. Соломія, незважаючи на вперті заперечення Галі, робила медичний огляд. Смалюх палив цигарку, притулившись плечем до руїн склепу. «Дівчата, погляньте!» Гукнув він Галю та Соломію, які емоційно гомоніли про невдалу подорож дівчини. Вони разом обернулися на голос Смалюха – і заумерли зачаровані красою світанкового небокраю. Світло сонця поступово пробивалося крізь горизонт, розсіюючись у атмосфері. Край неба заграв темно-синіми кольорами із тонкими смужками рожевого і фіолетового. Соковита зелена трава виблискувала рясними краплями чистої роси. Поступово вранішнє небо змінювало свою палітру від ніжно-рожевої – до усіх відтінків жовтої Треба квапитися Соломія похабцем зібрала усе своє медичне приладдя у сумку Цей старий портал зачиняється при повному сході сонця І не думай, я із місця не зрушу Твердо сказала Галя і всілася у мокру траву Не піду Соломія присіла поряд із нею і ніжно обійняла дівчину «Ти мені довіряєш?» – спитала вона. Галя мовчала, а потім ствердно кивнула. «Все буде добре, я обіцяю. Я вже маю ліцензію на користування порталами усіх видів». «А скільки я видів?» – спитала дівчина і підвелася із землі. «Поспішаймо», – сказав Смалюх. «Сонце ось-ось встане». Втрьох вони підійшли до понівеченої часомі людьми стіни склепу династії Закревських і одночасно торкнулися її долонями. Галя міцно вчепилася в руку Соломії. В небі жовтогарячим світлом спалахнув розпечений диск, який віщував початок нового дня. Віть, віть, тьох, тьох. Дзвін колонало із темного гаю. We just wanted to live Scroll